דרך בפני הגדרת הגינה, דרך הקדים בבואן. ויאמר אלי לשחות הצפון, לשחות הדרום, אשר אל פני הגזרה, הנה לשחוט הקודש, אשר יאכלו שם הכהנים, אשר קרובים לה' קודשי הקודשים. שם יניחו קודשי הקודשים, והמנחה, והחתת והאשם.